Я підхопився, а вона так, наче ми тисячу років знайомі. Привіт, от притули до вуха. І сама притуляє мені мушлю до вуха. Чуєш? Що, розгубився я, голоси моря, балда. Ну, шумить, кажу, щось тихо. Це шум прибою, каже, дай сюди. Забрала в мене мушлю, притулила до свого вуха. О, каже. Он меду за крабові щось говорить, а краб невдоволено скрегоче. А морський коник ірже на все море. Ех, нема в тебе ромко фантазії, глухуватий ти. А звідки ти знаєш, як мене звуть? Здивувався я. Бо я, русалка, усміхнулась вона. А русалки все знають. Ха. Мабуть, почула, як мене батьки кликали. А ти взагалі звідки? З якого пансіонату? Ну, сказала ж я. Русалка я. А де ж твій риб'ячий хвіст? А я без хвоста, знову усміхнулася вона. Новий сучасний вид. Ну, добре, кажу. Як тебе звуть? Анжеліка. Русалка Анжеліка. А прізвище Акласур. Русалка навпаки. Під таким прізвищем я записалась на конкурс топ-моделей. Круто! Ха, я взагалі люблю несподіванки, пригоди, таємниці. Ти плаваєш добре? У мене розряд. Це погано. Чому? Дай мені слово, що ти не попливеш за мною і не будеш робити спроб дізнатися, хто я і звідки. Я хочу, щоб це лишалося для тебе таємницею. Ну, якщо ти наполягаєш? Наполягаю. Я буду сама припливати до тебе. Ну, гаразд, хай буде так. Ну, дивись, якщо ти порушиш слово, ти мене більше не побачиш. Бережи мою мушлю. Може, я тобі через неї щось скажу. Вона таємничо всміхнулася, помахала мені рукою, і пішла в море. Я чекав наступного дня так, як нічого ще не чекав у житті. І вона таки знову припливла. Ну як, ти тут нудьгуєш без мене? А вже ж, признався я, в усьому нашому пансіонаті жодної живої душі. У нас теж нікого цікавого, сказала вона. Якісь доходяги. А звідки ти все-таки? Не втримався я і спитав. От, ну ми ж домовилися, що це таємниця. А в тебе є в житті якась таємниця, про яку не знають ні батьки, ні друзі? Є. Незвичайна? Навіть більше. Неймовірна. Ти диви, підняла вона брови. Ти, звичайно, мені не розкажеш. Ні, пробач. Але. Я зв'язаний словом, це не лише моя таємниця. Це таємниця і мого друга, наша спільна. І ми поклялися нікому її не розказувати. Ну, якщо поклялися, зітхнула вона, тоді не треба. А ким ти хочеш стати? Ну, ще точно не знаю. Або футболістом, як Андрій Шевченко, або бізнесменом, як тато з мамою. А ти... Топ-моделю? Ні. Топ-модель – це проміжний етап. Я хочу стати зіркою, як Софія Ротару. Непогано. А вже ж. Ми з нею того дня довго говорили. А тоді вона знову пішла в море і зникла. А вночі вона мені наснилася. Я взагалі-то майже не запам'ятовую снів, ну ти знаєш. Але цей сон…